السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء ومصلي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا فولي ا ما لكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumtakia na amani mtume wetu sallallahu alayhi wasallam baada ya ma mapumziko ya wiki kadhaa tumerudia darasa yetu ya sera ambapo leo ni halaka ya tano leo tuingia halaka ya tano kimpungushe kidogo halaka iliyopita tulizungumzia uh, kutoka kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kisha kunyonyesha kwake na kulelewa mpaka kufa kwa mamake Bibi Amina kisha babu yake kumchukua na kumlelea Abdul Muttalib nae vile vile baada mwaka wanane, wa 8 Mtume swallam kufika mwaka wanane, nae evo, wa nane Abdul Muttalib naye pia akafariki Kwa hivyo Mtume swallam hakumuona babake babake alikufa yeye hajazaliwa kwa miezi miwili. Mamake Bibi Amina alikufa na Mtume SAW ana miaka 6. Kisha akachukuliwa na babu yake Abdul Muttalib kwa miaka miwili. kwani mwaka wa babu yake Abdul Muttalib naye akafariki. Kisha akachukuliwa na hamu yake Abu Talib. Abu Talib akakaa naye kutoka mwaka wa 8 na kumlelea na kumhifadhi na kumlinda hata baada ya utume wake kwa sababu kufa kwa Abu Talib Mtume swalla sallam alikuwa na miaka 51 Mtume sallam alikuwa na miaka 51 ammi yake Abu Talib akafariki Kwa hivyo alikaa naye yeye Akanae katika ujana wake utuuzima akaoa Mtume sallam akapata watoto aka e, tumilizwa kama Mtume e, Mwenyezi Mungu na Abu Talib hai mpaka mwaka wa moja baada ya kutumilizwa Mtume sallam na ujumbe Ndiyo Abu Talib akafariki Abu Talib alikuwa mtu tajiri kwa hivyo alikuwa maisha yake e, ni mazito Mtume sallam akaanza kumsaidia katika maisha yake kufanya kazi kazi fulani fulani. Na Mtume sallam kazi yake ya kwanza alikuwa ni mchungaji mchungaji wa wanyama na zaidi ni mchungaji wa kondoo. kusema kwamba alikuwa ni mchungaji wa kondoo maka Na katika kuishi ya Abu Talib aliona baadhi ya mambo ambayo yalikuwa si pia ya kawaida kwa kwa mtume sallallahu na il hali bado ni mtoto. kisa kilinukuliwa na Ibnu hasakir akisema kwamba imepokelewa kutoka kwa, kwa jelhama ibnu arfuta akisema kwamba tuliingia maka katika misimu ambayo alikuwa kwa, hakuna mvua misimu ya, ya ukame na alikuwa hali ni ngumu kwa hivyo maqureshio kamfu wa taabu mtalimu na kumwambia kwamba mabonde ama kwa sababu maka iko sehemu ambayo ni bonde, Jabali na jabali katika bonde ndo kuna mji wa Sema katika maeneo mabonde kuna ukavu. Wanyama hawapati chakula, watoto vile vile waenda wakiwa na njaa kwa sababu kiwa wanyama hawapati chakula, hawatoi maziwa na watoto hawapati maziwa na kadhalika Umbe, umbe kwa hivyo tuombe tuombe kwa Mwenyezi Mungu atuteremshie mvua. Abu Talib akamshika mkono Mtume صلى wa الله عليه wakaelekea Kaaba Wakenda wakaomba. Katika riwaya iliyopokewa akasema kwamba Abu Talib alikuwa amemshika mtoto Ameremeta iwangara na wameshika kaba na waomba Mwenyezi wa washirimshi mvua basi pale pale mawingu yalifunga na kukanyesha mvua hizi ni baadhi za karama katika baadhi ya ishara ambayo kimfikia Mtume sallam na il hali bado hajakuwa ni mtume si rahisi kutambua kabla ya utume wake lakini baada ya utume ndiyo sasa watu wanaweza kujua kwamba hao kwa, kwa si mtu wa kawaida kama tulivyotaja kisa cha bibi Halima ambaye ndiyo aliyomnyonyesha akiwa ni mchanga kwa miaka miili kisha kamuomba tena mamaki bibi Amina ampete na fursa kaanaye kwa sababu gani aliona baraka nyingi kutoka kwa mtume s.a.w walikuwa ni watu mavaifu, nyama wao vaifu walikuwa kwa ee, mbuzi wao walikuwa hana maziwa walipomchukua mtume salam usiku ule mbuzi ule akawa anatoa maziwa mtoto wao ambao ni mtoto wake yeye bi Halima alikuwa kutoka kizaliwe usiku kwa njaa lakini kutoka usiku mtukoon tume sallam akawa halii kwa sababu kwa cha, cha kwa sababu yule mbuzi wao ambaye alikuwa kwa mwanzo hana maziwa kisha akawa na maziwa kwa hivyo hizi ni hali ambazo zikimtokea Mtume Muhammad hata katika vita vya Fijar ambayo tunakuja vitaji leo katika matukio ya, ya, ya, ya ee Mtume Muhammad sallam katika hali ambayo washa ku barubaru barubaru wa baru, Mtume sallam kuna baadhi ya matukio ambayo tutataja kwa kiasi ambayo tutakawaweza kutakavuja aliwa katika vita vya Fijari Abu Talib pia aligundua jambo katika vita vile kwa ni makuresha ki na Banu Kinana katika vita hivyo ikawa ikiwa mtume salla allah hayuko yeye yuko sh, moja kwa moja katika vita hakupigana lakini kwa kazi yake kwa sababu alikuwa mdogo wengine kwa na miaka kumi na tano alikuwa kazi yake ameamrishwa ya na maami zake akusanye mishale na pale katika vita kwa sababu vita vya zamani silaha yatumika yarubiwa na kutumiwa pale kwa pale kwa mishale kirushwa kama inampata mtu ya kumpata mtu uja akaokota arudisha kwa watu wao akiondoka mtume sallallahu alaihi wasallam makureshi washinda akiyepoa mtume sallallahu alaihi wasallam makureshi washinda mwisho Abu Talib akamzuia akamwambia wewe huendi popote bakia na mimi mpaka vita viliposimamishwa kama tutakavyokuja kutaja kwa hivyo hii ni hali ambayo ilikuwa kimkuta Abu Talib kumuona mwanawe ama mtoto wa ndugu yake ee, mtume sallallahu alaihi wasallam hali ambayo ilikuwa si ya kawaida Ujana wake Mtume صلى الله عليه akawa ni mchungaji kumsaidia ammu yake Abu Talib kwa sababu hali yake ilikuwa si nzuri na alikuwa akichunga mifugo ya Banu Saad na ikathibitishwa kwa hadithi yake Mtume na ziko hadithi kadhaa hadithi, hadithi ambayo inapatikana katika sahih Muslim iliyopokewa na Abu Huraira akasema Mtume صلى الله asema ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم حكمتميلز ومتمه اما الله سبحانه وتعالى حكمتميلز متمه يوت الا اللي كان ناني مchungaji وونyama خصا كوندو او مبوز الغنم ويفو نبي صلى الله سبحانه وتعالى حكمتميلز ya kuwa ni mchungaji wa kondoo au mbuzi. Wa sahaba wakastaajabu kwa sababu kama wengi wao hawakujua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mchungaji. Wakamuuliza masahaba zake, "Wa anta hata wewe pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, "Na'am." Akasema, "Na'am, hata mimi pia kuntu ara'aha ala kararita Hasi ibn Tum Salam alikuwa kwa, akichunga kwa pesa ndogo za nani na makureshi alikuwa akichunga kondoo na mbuzi za makureshi kwa pesa ndogo harari ni pesa chini ya e ile pesa za kawaida mapeni kusema ama nduru mbili tatu au mapeni kidogo alimuhimu alikuwa akifanya kazi ya uchungaji akichunga kondoo wa makureshi kwa pesa kidogo sana lakini alikuwa mchungaji na kwa hadithi nyingine Mtume Muhammad katika baada ya kukumbua baadhi ya futuhati alifika mahali akawa kuuta wachungaji wa, wa kondoo akawaambia hawakondoo enaliwaona hali yao wana upungufu fulani hawa kondoo akawaambia nendeni katika mti fulani huo mti kuna sehemu katika ule mti kateni sehemu hile mti wape watarudi siha hadha na sahaba wakastaajabu unjuaje eh mna mpaka wewe ni mtu ambao umepitia fani yii umefanya shughuli ile na kazi zile unjuaje ni kwa akasema vile vile akasema kwamba mitume takriban mitume wote walikuwa kwa kuni wachungaji ama walipitia kazi ya uchungaji akasema mtume Musa alikuwa mchungaji akatumilizwa na utumbe Daud alikuwa mchungaji kabla ya kuwa ni mfalme alikuwa ni mchungaji ndio kisa cha eh Daud na Jalut kabla alikuwa ni mchungaji kisha akaja kuwa ni mfalme na yeye mtume صلى akasema pia alikuwa ni mchungaji na akasema Sehemu alikuwa kichungia ni nyuma ya mji wa maka kwa wakati ule ni nyuma ya mji wa maka leo iko ndani ya mji ya maka Lakini akasema katika mabonde nyuma ya maka na akataja na mtaswa. So, nilikuwa nikichungia hapo ndo ndo ya mabonde nilikuwa nikifanyia kazi zangu za uchungaji. Kwa hivyo mtume صلى الله عليه mchungaji na mitume yote kwa hadithi hii ya eh, Abu ni kwamba mitume yote walipitia kazi ya uchungaji. Kwa nini kazi ya uchungaji? Manaviru wengi wakataja kwa nini baadhi ya maneno e, kugusia kwa nini mitume wote walipitia kazi hino ya uchungaji kwanza ukipima uchungaji ni masulia mtume salla amekuwa akikodishwa na makoreishi hata ingekuwa ni wake bado ni masulia wale ni wanyama wake wahitaji uchungaji usimamizi na usimamizi huu mtume salla akaja ukaufananisha katika masulia yetu sisi kwa jumla katika hadithi yake Mtume sana alibosema كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته kila mmoja wenu ni mchunga mchungaji kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja wenu atakonda kuulizwa kile alizo jukumu la kuchungia ndio akasema akataja sifa ya baadhi ya wachungaji ikiwemo eh, kiongozi imam alanna sirain wao masulun imam khalifa ni mchungaji kwa watu wake raia zake na atakwenda kuulizwa kwa uchungaji wake na vile vile baba katika nyumba yake ni mchungaji na atakwenda kuulizwa eh, responsibility yake katika nyumba ile uchungaji wake katika nyumba ile na mama ama mwanamke katika nyumba ni mchungaji juu ya nyumba ya mume wake na atakwenda kuulizwa nao hata mtumwa so, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mtumwa naye ni mchungaji kwa mali ya bwana wake na atakwenda kuulizwa kwa uchungaji wake kwa hivyo mitume wamekuwa ni wachungaji mmoja katika mazoezi ni zoezi la usimamizi kusimamia wanyama nao ni kondoo na wakasema katika wanyama vaifu zaidi ni kondo Wahitaji usimamizi zaidi Wahitaji kuchungua zaidi kwa sababu kuna nyama mwitu ambayo kuja kuwavamia hawezi kujitetea Huondoka au hu... wengine hukimbia katika sehemu au wengine hu... huingia katika mashimo huingia katika mitego huumia ufanyaji yatakaniwa uweko macho full time kuhakikisha kwamba wanyama wale Hawa madhara, hawapati madhara hawadhuriki hawapotei hawauliwi hawapati maradhi na kadhalika wewe mchungaji yako, ni kazi yako hiyo ni masukuli na kuna mtu anaikulipa kazi yako kumsimamia jukumu kama hilo kwa hivyo wakasema moja katika kazi kubwa ni ule usimamizi vile vile inamjenga ule mchungaji ule wa kwa sababu uko nje ya mji uko kando kuna mazungumzo na watu shekhi labda huko na mchungaji mwenzako na kama huko uko yako basi wewe na wanyama tu una muda mrefu wa kutafakari na kuwa na utulivu tafauti na fujo la mjini ukiangalia matukio ya mtume sala Allahu alayhi kutoka kuzaliwa kwake na tutakuja kutaja labda siku ya mbele na mahala kaijayo Allah subhana wa ta'ala yuumtayarisha mtume swalla allah alayhi yu mazingira yuwtayarisha mpaka wale masuhaba zake si masala ya ya, ya bahati nasibu ni allah subhanahu wa ta'ala mtume wake kwa kazi ngumu na nzito atakokuja baada kutumilizwa kama mjumbe mweziungu kama mtume mweziungu kwa sababu hakuna kazi nzito kuliko kazi ya kupewa ujumbe na allah subhanahu wa ta'ala hawa ndiyo watu bora hawa watu waliotayarishwa na hawakutarishwa na yote ila na nani na Allah subhanahu wa ta'ala mazingira yao mazingira yao ni mazingira ya shida tabu eh misukosuko kutoka mwanzo Angetaka Allah subhana wa ta'ala watu hawa watukufu angewatoa katika nyumba ya matajiri ya wafalme tayari wanaouwana lakini jumla yao ikiwa watu walipitia kazi ya uchungaji walikuwa halizao mtahabani bila shaka na Mtume sallam ye ndio mbora wa mitume mbora wa viumbe Anzaliwa akiwa ni yatima hana baba akaishi na mamake kwa muda mchache akiwa miaka sita bado ni mtoto mamake amemondokea niyatma akalelewa na babu yake miaka miili baadaye babu yake amemondokea fikiria ya mtu kama huyu atawatukulia vipi mayatima ataishi vipi na watu madhaifu mayatima maskini mafukara tofauti na mtu aloishi labda katika mazingira ya hali ya juu atoka katika ufalme labda atoka katika sisemi kwamba mtu aliotoka katika nyumba za kitajiri hana huruma wala hatofikiria wezake lakini kiwa mtu hajapata shida hajui shida kama vile mtu anaishi katika shida hajui ile raha, ataka يفikiria ineraa hawezi kuijua vile anaoishi yule alioku juu yake atakuwa na madhamio tu lakini hajui anayeishi katika hali ambayo hana wakati wa kufikiria kwamba atapata chakula wapya kwa kele chakula ni kama garanti Atakula mara tatu maranne, mara nne mara tano E, ilimu elimu kwake kusoma kama ni mashuli university colleges nani kwake haipo kwenye hisabu hili ni jambo la kawaida kwa aloko maisha ya duni kila kitu chake ni mapambano kula kwake ni mapambano kusoma kwake ni mapambano kwa hivyo mazingira yale hayajui kama vile yule ambayo yuko juu mazingira ya chini hata kiadhiswa hawezi maneno yake ku, ku, ku, kuhisi uzito mpaka apitie hali ile na kwa hikima yake baadhi ya, ya, ya hukumu wa Allah Subhanahu wa ta'ala kama mfano wa somo ya Ramadhani ili kila mtu ahisi kwamba kuna mtu wakati fulani hukaa akawa na njaa hebu hisi na wewe ile njaa uwe mtajiri uwe mmaskini, uwe hali gani hisi ukae masaa mbili na angalau wewe kwa mbili, masaa yako 12 masaa 7 masaa 10 ngapi lakini wajua wangojele mwazini tu una hamu sikia yule mwavini unajua utakula kwa yule maskini siku ambazo hata si hatasi, za saumu ikiwa hana hana hajui atapata nini hangoni mwazini hajui atakula sangava kwa hivyo mtume hawa walitayarishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam alitayarishwa mazingira alitayarishwa yeye mwenyewe binafsi na yale mazingira tukataja alirisi mazingira ya kijahiliya tunsema mazingira ambayo kwamba ujahi ndio umeinia uliojengwa juu ya itikadi ya kishirikina kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na sanamu na kadhalika kwa hivyo ee, ye katika hali ile hata siku moja kama ilivyokuja kutaja na tutataja baadaye kidogo hakuwai kusujudia sanamu wala kushika eh, kumusa sanamu na no ني قولي yake جابر ابن عبد الله نعم عفوا ني صحابة زيد بن حارثه قال يقولون مهدمه ومطوم صلى الله عليه وسلم قبله زيد بن حارثه كما kwa Mtume sallam hakuwae hata siku moja kusujudia sanamu wala kugusa sanamu Allah subhanahu wa ta'ala alimtukuza kwa hilo mpaka kuja ku tumiliza kama mtume wa Mwenyezi Mungu na si tu Mtume sallam akiwakataza wale ambao karibu naye Zaid bin Harisa ambaye mtumwa amani mhunumu kwa Mtume sallam pia alimkataza katika kufanya tawafu na ma, makoreshi ma, ma wanatabia kuna miungu katika sehemu moja miungu miwili katika kuzunguka kwao walikuwa ni lazima wawaguse kila wakitofu wanawagusa mtume sallam akamwambia akamwambia zidi usiwaguse ni kama ni kama ibada ukifanya tawafu upite pale uwaguse sanamu wale tu sallama akamkataza zaibil haritha usiwaguse basi mara ya kwanza kuwagusa mara ya pili shetani akamgururia akamwambia hebu waguse uangalie tutakuwa nini maana kama alidhania nikigusa nitapatikana jambo labda oo akafika pale akawagusa tu sallama akamwona akamwambia sikukataza usiwaguse basi akakomeka Akaf, na kuwagusa e, akaoiwafanya ibada zake na eh akamfanyii tena vili kama wanavyofanya makorishi kwa hivyo hakuwagusa tena kwa hivyo hiyo ilikuwa kwa kumtume sallam akihifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala hakusujudu wala ya masanamu wala kuwagusa wala kufanya ibada yoyote ya kishirikina kabisa pia katika kisa kilichotajwa makorishi wao ndio wasimamizi wa maka na maeneo matukufu ya haram na kaaba walikuwa wakigawanyana kila kuu ikisimamia kazi fulana wenye kulisha wenye kunywesha wenye kufanya hivi wenye kusimamia ibada za za hija kwa hivyo wageni wakija katika misimu ya hija na walikuwa wakifanya wakitekeleza wakifanya tawafu wakifanya sai wakisimama katika milima arafat wakikaa katika makambi ya, ya, ya, ya mina kama ilivyo lakini wakitia na mambo yao ya kishirikina na kwa ilikuwa tabia wafanya haya yote sitokuwa kusimama katika kiwanda cha arafati kwa nini kwa sababu wakisema arafati iko nje ya haram kwa wakati ule arafati ilikuwa nje ya haram na wakichukulia kwamba iko nje ya ibada ya hija kwa hivyo ikija misimu ya hija wakitekeleza zile ibada za hija nyingine zote watafanya tawafuf katika kaaba wafanye sai waende ama wakae Mina lakini kwenda arafati kusimama na wengine hawafanyi wakisema kwamba sisi ni walinzi wa haram sisi hatuwezi kutoka toka nje maeneo matukufu haya. Wengine wa Arabu waende arafa lakini sisi hatuwezi kwenda arafa Na ikikubalika Mtume sala alikuwa akifanya kinyume na makureishi almutam ibn Jubair siku moja alipoteza ngamia wake katika misimu ya Hija, akawa yomtafuta, akaenda mpaka kafika maeneo ya ya Arafat. Nilikuwa kondoo siku ya arafa Watu wamesimama. Kufika pale akamuona Mtume صلى الله عليه وسلم katika arafa na wenzake. Watu wakaulizana, huu si kurahishi huyu?" Maana kwa jua hafiki maeneo haya. Wao hawatoki maeneo nje ya haram. Watafanya ibada nyingine lakini kufika Arafat hawendi. Lakini wakamuona Mtume صلى الله عليه amesimama arafa Kwa hivyo walikuwa hajifungi na ibada za za makureishi na za kishirikina wala haji kurubishi na mambo kama hayo vile vile e, katika baadhi ya matukio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kama hifadhi mtume wake na bado ni kijana ni barobaro baro bado na barobaro husukumwa na misukumo ya mijini na mitaani maadamu barobaro mama wenzangu wenda mahali fulani na mimi nitaka kwenda na Mtume Salam alikuwa hakuwa tofauti yeye alikuwa barabara vile vile siku moja akawaatamani na ye kufanya kama barabara wa Qurayshi maka Makkah kwamba walikuwa wakipenda mango mangomba na muziki muziki kwa nini nami siku moja nsiendi hajawahi kwenda na kwa nini siku moja nsiendi siku hiyo katika kazi yake ya uchungaji alikuwa na mwanzake ndio akazungumza kwa sababu na mimi natamani siku moja watanende nikasikize hizi muziki kwa sababu mareka zangu wenzangu marafiki zangu walikuwa waki wakisikiza na asili angalia Mtume Muhammad asili ya wachungaji kwa wale walitukufu. Kwa sala matoka katika tumezungumza kizazi chake. E, na saba yake ni na tukufu. Lakini akawa yafanya kazi ya uchungaji. Wao yule mwenzake alikuwa si katika daraja yake. Daraja yake ni wale wako Makka kule wala ngoma na kucheza na kusherehekea. Wale ndo marikadha zake kwa jaha. Lakini huyu aliyokuwa naye pale mchungaji si marika yake kwa maana kwamba hawako daraja ya moja kina sada wala utukufu wala lakini yeye mchungaji kama yule akawa kwamba kuna wenzangu pia na wao wa kominjini wa sikiza mangoma ule msukumo Asima na mimi nitakanyende siku moja nikasikize akaamwambia ule mwanzake basi utanishikia wanyama wangu mimi leo jioni nitashuka kwenda makkah sababu wako nje ya makkah walishamalishwa na walala huko huko ukisimamia huko huko wakija na kulipwa tu akaamua usiku ule hata na mimi kukoje basi albosuka maka akasikia kwamba kuna ngoma za harusi akauliza kuna nani akaambwa kuna, kuna kuna kuna sherehe za harusi Sima basi baswa tamiminene na mimi nataka kwenda kuhudhuria vije na wote wako huko kwa mjini wote basi alpokoe akurubia maeneo apali na zile ngoma zanza kupibwa Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia akaanguka ndakuzi kama wengine wakasema akazimia wengine akasema na usingizi wengine wakasema alifika maeneo hayo akakaa ngoma zilipoanza kupibwa tu Alitukuliwa na usingizi akaamrishwa na jua kali la asubuhi hakusikia lolote katika zile ngoma Allah subhanahu wa ta'ala kumhifadhi akarudika kumhadithia mwanzake akasema pili hata inendetee naliona ni ya labda bali imempitikia nchoka au ni hata ndete tena pili akinda tena e akampata yale ya njiani akaanguka na usingizi ya maadhimia akiamka jua la mchoma ndo likamwamsha akarudi akamhadithia mwanzake akasema shendi tena baadaye kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala licha akuhifadhi tuku kufanya zile ibada za, za kishirikina hata mambo ambayo si yale ya kimurua watu ambao watu ambao wenye wenye na utukufu wao kufanya baadhi ya mambo hata kama ni Jambo lafanyika katika mji kuna watu wengine toona huji hifadhi kwa kujiangalia ile heshima yake kwamba mi sifai kufika maeneo fulani sifai kuonekana na watu fulani kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hata kwa hilo pia akamhifadhi vile vile kisa cha uh, makureshi Qurayshi kujenga tena Kaaba Kisa hichi Mtume sallam aimepokelea e e, katika, katika Bukhari kutoka kwa Jabir ibn Abdullah akasema kwamba wakati ma wa makureshi walipokuwa wanajenga tena Kaaba tutakuja kutaja insha katika siku ujikija insha Allah, e, e, Allah ujenzi wa Kaaba kwa sababu Kaaba ilikuja ka ikaharibika na ikawa katika hali ya kuvunjika Makorisho kajienga tena. Siku zile za kujenga. Abbas ammi yake Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam pamoja. Kwa sababu Kaba ni pembe nne kama tunavyojua. Na kila pembe ikapawa uko fulani. Bani Hashim nyinyi mtashika sehemu hino na wengine upande huu Abdul na wengine kila mmoja akapata sehemu yake. Kwa hivyo hawa wake watashughulika na wale watu wao watashughulika upande wa e, banu Hashim Mzuri sallam akaa yuko na yeye wa kujenga yuko na hami yake Al-Abbas wanabeba mawe wakitundika na kujenga na ujue ujenzi huu waliojenga makureshi kaba ikafanywa ni ndefu kama mfano tunaoona labda haifiki Kaaba ya leo lakini kwa sababu imejengwa tena maraka zao auju Kwa hivyo Makureishi zama za Kaaba ilikuwa ni fupi ni kama size ya mtu Futisita futi na nchi mbili urefu wa mtu tu Nalikuwa na ilikuwa haina dari na mlango wake ilikuwa nchini tena kwa milango miwili mashariki na magharibi na ilikuwa chini mtoto iwaingia hasa walikuwa akiweka baadhi ya vitu ama miungu labda yenye thamani na dhahabu na nini pia miungu huenda nao ikachukuliwa sasa walipopata sababu ya kujenga wakaamua sasa kada tuifanye kubwa Manake, kwa urefu marefu yake yao ni marefu makubwa zaidi kwa hivyo ika ni kazi ngumu kihakika kubeba mawe kupandisha juu hata mlango milango ikaondolewa kafanywa mlango mmoja tunaoona leo na ikapandishwa kama unaoona leo mlango uko juu kwa nini kwa sababu si kila mtu afaa kuingia Alakuni hal ikawa mtume sallallahu alaihi salam katika kubeba kwake alabasa kamaone imani ni mwanane mtoto wa ndugu yake akamwambia kwa nini izari yako kwa mak... e, kikoi chako usiki iki hapa yakakulinda wewe na na shingo Kumbuka na wa uchi za mazili si kitu cha kikubwa ki unjua wa wafanya ibada zao wakiwa uchi wanaume na wanawake wanafanya tawafu wakiwa uchi ni kwa sikitu kikubwa mtume salam ni baro, baro amniak kama anvia toa ichako, hapa, Ma, yaeke, kwe, kireka, izari yako weka hapa kikoi chako kiweke hapa weka mawe yeye kiweka izari za kuhifadhi wewe mawe na shingo yako unafanya lengi labda kukatika na kadhalika kujaribu kumvua kikoi basi Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia kama kupagawa, akaanguka macho yake yakapanda juu kwa hadithi ambayo imepokewa katika Bukhari macho yake yalipanda juu mtume sallallahu alaihi wasallam hakujitambua akifungua macho Asema izari yangu izhari yangu kikoi changu kiwapi kikoi changu kikawa tayari kimefunikwa na akasema katika hadithi hajaonekana tena sehemu zake abadani baada ya siku hiyo Kusam, kule kujaribu kuinua Allah subhanahu wa ta'ala kamuangusha na kumpoteza fahamu na baada hapo kile kikoi chake ndo hakipandishwa tena baada ya siku hiyo na bado ni kijana mdogo na ukumbuke kwamba hali ile ya kuwa uchi kwa makureshi kwa siki kibigubwa kwa hivyo Allah subhana wa ta'ala akamhifadhi Mtume صلى الله katika baadhi ya mambo hata katika utoto wake na ujana wake. Hapa katika ukingaji wake Mtume صلى wa الله kwa miaka 12, 13. Kwa hivyo alikuwa mjana, bado ni barubaru. Katika matukio yale utajwa, katika ubarubaru wake Mtume صلى wa الله si mengi. baadhi ambao ama ni yale ambayo tutataka kutaja ni matano na ni hayo hayo kiangalia katika vitabu vya sera hata vidogo katika rahiqul maftum na vinginevyo tunataja eh, matukio matano matukio la kwanza la buhaira tukio la pili ni vita za fijar, harbu alfujar ya tatu ni mapatano hilfal fudhul ya nne kujengwa kwa Kaaba tena ya tano Mtume Muhammad kumuoa Bibi Khadija. Kwa hivyo tutataja baadhi ya matukio na inshallah natarajia nukta ya nne na tano kujengwa kwa Kaaba na kumuoa Bibi Khadija tutataja wiki ijayo. Kwa hivyo hapa tutajaribu ku e, fupisha kwa ufupi. tukio la Muhayra. Ile tukio kabla sija baadhi wa wanavijoni wame vitaja wa wamevitaja na baadhi ya wanavijoni waka likataa tukiwili nakumbuka maisha ya mtume sallam kabla ya utume mapokezi yake ni habari kupokelewa kwa watu haikuthibitishwa namna ilivyothibitishwa hadithi ya bwana mtume sallam baada ya utume ila kuna baadhi ya matukio yeye Mtume sallam katika utume wake alikuwa kituueleza kama matukio ambayo utapata katika hadithi za Bukhari na Muslim na nyinginezo nyingine zimenukiliwa Mtume sallam baadaye baada ya utume akiwa makkah akiwaelezea watu au akiwa madina zaidi akiwaelezea maswahaba baadhi ya matukio ambayo yalotokea kabla ya kabla ya utume wake lakini mengi ambayo umetajwa ni nukuu ya mtu kutoka kwa babake kutoka kwa babake na hayakuhifadhiwa kwa hivyo yaweza kuwa ni kweli yaweza kuwa si kweli tukio hili la ni tukio ambapo Abu Thanim alimchukua Mtume صلى katika safari zake za kibiashara kwenda Sham kama tulivyosema kwamba makureishi wanafanya biashara zao katika misimu ya joto na baridi walikuwa wakiondoka Makka pale na mara nyingine ambao iko kaskazini mwa Makka na mara nyingine wakienda kusini ambapo wako nani wa kuna yaman pule. kule kule pia wakienda kufanya biashara ambao Allah Subhanahu wa taala akataja katika ee, suratul quraish rihlatashita'i wassayf katika misimu ya baridi na joto ndio kwa wakifunga safari kwenda kaskazini na kusini kuendeleza biashara zao Ala kuli hali Abu Talib ikawa umefika wakati kwenda shamu kwa, sham, kwa biashara. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamlelemi kiamnia nani? Yeye waondoka waenda za ko na mimi waniatia nani? Hili basi nikam usikitisha Abu Talib akamchukua nani mdogo katika baadhi wakasema alikuwa kama miaka 12 kijana cha miaka 12 na msafara kutoka maka kwenda Sham kwa ni msafara mzito ni mkubwa ni labda mwezi au zaidi kwa hivyo kumchukua kijana mdogo mpeleke katika misuko ya safari chaka waide. Ya ke, siku chakawaide alikuwa ni yake si kumchukua lakini mtume sallallahu alaykum amwambia niachie nani akahisi vibaya abutalib akamchukua walipofika Sham katika mji wa Basra nje tu ya yamjua mondo mji ambaye alikuwa akifanya biashara saa kwa sumu ni mji ambao uko mpakani baina ya hijazi na, na na na na na Sham mji wa Basra walipofika nje ya mji wa Basra kukawa kuna eh, hekalu ila Hawa watu wa kuomba mamonks siyo Kiswahili tusemane lakini hawa makuhani watu ambao watu wadini hawa walikuwa ni watu ambao mpaka leo wana mpaka leo wako baadhi yao kujifungia katika majumba ya ibada na hawatoki nje hawahusiani na watu nje. ambao Uislamu mjambo hili kaja Uislamu haukuja kuwafunga watu kukaa katika majumba ya ibada kuna wakati wewe wahitajika kwenda kutafuta riziki. Na ni faradhi kwa mwanamume katika nyumba kutoka kutafuta riziki. Na ni mubaha kwa mwanamke kufanya kazi. Wewe ni baba, wahitajika nyumbani, usimamie watu. Wewe ni mwalimu labda, wewe ni mbebajidawa dawa, wewe una e, majukumu kadhaa, kaza. si kazi yako kukaa katika nyumba za ibada, ujifanye wewe ndio ni mtu wa msikitini mfumo skitini maisha yatapelekana nani kisha wewe mtu wa msikitini utoke utafute wale watu nje wale kuenda kafara riziki wakupe wewe hiyo riziki wakupe sadaka kwa hivyo hawa mamunguskazi hani hizi kukaa katika majumba ya ibada kungoja watu walete sadaka kazi yao ni kujifunga na ibada kama navyo wao na huko nje maisha ya, ya kupelekana bio kutafuta riziki si maisha mazuri haya sasa lakini ikiwa utabakia pale msikitini nene takayokuletea iyo hawa au unatafutaona maisha hao ambao unaosema si maisha mazuri utakuletea wewe sasa sadaka ana kuli hal so huyu kuhani akiitwa buhaira ehhe <coughs> <A, coughs> <coughs> kuna riwaya tofauti lakini akawaona msafara wa abu, abu abu talib waja akawakaribisha nyumbani akamtanabahisha Abu Talib kumwambia kwamba wewe nilipokuona unawaja nimeona baadhi za ishara ambazo kwamba si za kawaida zatokamana na mtoto unaokuja naye wakasema pale nilikuwa mkija kulikuwa kuna kivuli cha wingu kimewafunika vile vile hiyo njia ilikuwa moja miti na mawe ya kiinama Ya mkinika alikuwa yua na peke yake si wengine wakiona sababu alikuwa ni watu wachaji Mungu wamejifunga na mambo ya ibada kwa hivyo huyu si mtoto wa kawaida huyu si mtoto wa kawaida uko naye na katika dini ambayo e, Yuko yeye kuna baadhi ya ishara kwamba atakuja mtume ambaye kwamba baadhi za ishara zake ni hizi na vile vile akasema kulomtoto atakuwa ana alama katika mgongo wake baina ya hii mkono mikono, eh, mikono yetu hapa nyuma kuna kama sijui inaitwa nini mabega kwa huku nyuma kati kuna pande la alama kama saizi ya yai labda la njio mdogo sana hapa katika kati wengine ni alama nyeusi wengine nasema ni rangi rangi lakini kutakuwa na alama ni baadhi ya mambo ambayo kwamba baadhi ya masuhaba walikuwa walipia habari hizi kama salman tutakuja kumzungumza siku za mbeleni alikuwa ni mfurusi ndio jina lake na wakiabudu moto Naye alipo ni mtoto wa kitajiri babake ana miamiliki ardhi ya nam, ammiliki, e, mashamba na mtoto ni peke yake basi babake alikuwa kwa hataki atoki kufanya shughuli yoyote. Baka kawa manake hana raha yeye ni nyumbani babake lazima muone kila wakati. Ikawa kwa fupi eh falmani fasitukuja kumtaja lakini aliwahi kuja ku tafuta dini nyingine ama lio, alikuja akaona dini nyingine dini ya Ukristo. Na katika dini ya Ukristo tena kwa zamani zile kulikuwa kwa kuna Ukristo ambao tayari ushaingiwa na uchafu na kuna alikuwa wa ambao kwamba mameshikamana na ule Ukristo halisi ha kwa chachi Na alikuwa kwa wamejitenga kwa sababu alikuwa wakiuliwa na hawa Wakristo Kristo walokuja baadaye ambao walikuja kupata fikra za za, za, za Paul za kuja kuleta utatu na mtume kuwa ni mwana wa Mungu na kadhalika. Sarufasta akawapata hawa katika watu ambao uleo Kristo alikuwa mwahakika. Akasoma kwa kwa mmoja mpaka kufikia katika hali ya mauti yake akamlekeza kwa mwingine akafunga safari wa pili akaishi naye akaelekezwa kwa watatu mpaka ule wa mwisho nne akamwambia baada mimi hakuna mwingine mwenye fikra hizi. Kwa sababu kila akimwona yule mwalimu wake yuko katika hali mbaya, akimuomba, "Nielekeze. Nende kwa nani baada yako wewe?" Yule mwisho akamwambia hivi, "Nenda. Mimi ndo mwisho na huo wakati tulionao sisi. Nabii aliyobashiriwa au mtume aliyobashiriwa hayuko tena mbali." atatoka katika maeneo ya bonde ambayo kuna miti mingi mitende mingi na miji ambayo yenye mitende si mingi hivyo maeneo yale utatambua wapi na wapi na huyo wana atakuwa ana sifa fulani katika sifa zake ni zawadi ni zawadi na kama nkula ywala zawadi lakini swadaka Hachukui wala hali kwa maana kwamba had... Kusema kuchukua kwamba kuifanyia yake hali sadaka na vile vile katika alama atakuwa na alama nyuma katika mgongo wake kipande cheusi alama ya utume wake kwa hivyo naubu haya vile vile akamwambia Abu Turab kama alivosema eh, si eh wote kama Ibn Kathir kisa hicho alikataa ee, Imam zahabi kisa pia alikataa sababu zake toa sababu zake lakini ala kulli hal kwa sababu maisha ya Mtume sallam katika utoto wake si si si, si, si habari za kudhibitiwa kihakika kwa hiyo unaweza kupinga kwa njia moja au nyingine kwa sababu katika baadhi ya riwaya ikasema katika msafara ule Abu Talib alimchukua Abubakar na bilali na no, wakasema kama Imam Az-Zahabi Abu az ee, akasema kwa mba Bilal wakati wa tahaja zaliwa. Mtume sala kwa mbili takuwa Abu Bakara miaka ngapi? 10. Kusabab Mtume sala na sallallahu alayhi wasallam takriban miaka 20. Alipokufa Mtume sala miaka 62, sallallahu alayhi wasallam alikuwa ngapi? 5. Akashika ukhalifa kwa miaka mingapi? Akafa na yake kwa miaka mingapi? 62. Ala kuli hal katika baadhi wakakataa uh, habari hizi lakini Buhaira akamwambia usiingie naye huku kwa riwaya moja akasema Mayahudi wakimpata watamuua huyu kwa sababu mayahudi wanazo habari za za hulu mtoto kwamba atakuja ku, wapokonya ule ufalme wao kwa riwaya nyingine akasema warumi ambao warumi asili nani wa kristu watamuua na wao wenda Sham Ambao ni kwa warumi hapo kwa mutalim Akawaamrisha wafanyikazi warudi na Mtume sallam mpaka makkah yeye akaendelea na na, na biashara yake kwa sababu kwa shafika busra ala kuli kila hal ijalo kisa kwa ufupi lakini kama nilivyosema kuna wengine wa kakataa kisa hichi wakasema kina uh, shaka fulani naam niko ya ambayo kwa Tanzania katika uh, ujana wa Mtume sallam ni harb al-fijar harbi al, harb al vita hivi vilipiganwa na Mtume Salam akasema kama na miaka 14 15 alikuwa mtijana kwa sababu hakuhushishwa kupigana ni vita baina kabila Banu Kinana ambao Banu Kinana inakusanya kwa tofauti kiwemo kola tukureishi banukinana kinana quraishi na banukinana nama kabila mengineo ni baina ya vita baina na kaisa ailan kabila la qais ailan ambao pia ni kabila kubwa ambao ndani yake tunakoza za kiarabu nyinginezo kama hawazin na gadafana ambao kutaja gadafana katika ee, katika sera mbeleni bwana moja katika kabila la kinana amo potokamana na kurashia au kulaishi lakini katika dalila la kinana akasema alimuwa bwana mwingine wa hawazin ambao ndo hawa qais ailan bila sababu ya kisawa sawa hawazin wakakasirika kwa nini kwa sababu atakulipiza kisasi kwa nini mtu wetu ameuliwa bila ya sababu ikawa lazima kivyo vyote walipize kisasi na kawa wako tayari kulipiza kisasi kwa kabila lile ama ule uko wa wale wale ule mtu wao na hawazingi kwa na nguvu wakapambana na wale wakawapiga wale walipoona wazidiwa moja katika ya kabila la kinana wakakimbilia maka ama e, Haram Kaaba walikuwa wako maka katika maeneo ya Haram kujilinda kwa sababu washazidiwa hawazin wakavunja miko kwanza ilikuwa ni misimu na miezi mitukufu pili walikuwa watu washajifunga katika maeneo matukufu ya haram haifai hata katika zama za ujahiliye ilikuwa haifai kupigana katika misimu ya ya mitukufu katika miezi minne mitukufu kama tunayojua Zulqada, Zulhijja, Muharram na Rajab miezi hii mi ni haramu kupigana 2 wakapigana ama wakawapiga wao wakiwa katika maeneo ya Kaaba maeneo matukufu Ndiyo maana ee, ikaitu harbu fujar vita viovu vita vichafu, vilivuka mipaka quraish wakaingia kati na wao kwa sababu walopigwa ni banukinana moja katika ndugu zao ko ambazo ni ndugu na niliowakasılisha zaidi kwamba wamepigwa maeneo baadhi hawafai kupigwa katika misimu ambao haifai kupigwa kwa hivyo wakasimama na wao kupigana wakapigana banukinana na kabila hili kaisaailan na wakajikusanya kupigana ikawa kwa mgigadamu tu katika misimu ambayo haifai kumwagika ku, ku, ku, ku damu ndio kwamba mtume sallallahu akataja kuambia masuhaba alihusika katika vita hivi si kupigana kazi yake ikawa nini mkukota mishale ammi zake wakamwambia kazi yako wewe kukitulia ukota mishale utuletee ikawa kazi yake ni kukota mishale na kuwaletea maami zake vita viendelee kesho kwa hiyo ikawa kazi yake mtume sallallahu alaihi wasallam naam moja katika kiongozi wa quraisha harbi ibn umayya ambaye alikuwa na msimamo alikuwa anaasigizwa wakati ule akasitisha na kuitisha watu kusimamisha vita hivyo yeye ikawa ndio sababu ya kusimamishwa vita vile akawakumbusha kwamba nyinyi mwapigana katika hali ambayo mpigana katika maeneo matukufu katika misimu matukufu vipi mumvunja miko kama hilo. ambayo haifai katika hali kama hizi watukupigana kupigana ndio kule kuwa wakarudi nyuma mwisho wakapatanishwa vita vikasimamishwa lakini hivi ndiyo katika vita ambavyo Mtume sallallahu alayhi ni matukio machache ya ujana wake Mtume sallallahu alayhi wasallam mmoja katika vita hivi harbun fijar نعم و سبب علماء ترند الى النقطه الثالثه حلف الفضول حلف الفضول مما فاتانه ambao yanifanywa katika ujana wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wakasema wana tarekh مما فاتانه وبسيا كاعاده mapatano bosia kawaida kutokea ni kama e, wamekeuka ada zao na tukio hili asili yake ilianza katika misimu ya Hija bwana mmoja kutoka Yaman azubeidi az haya jamaa zangu alikuja na biashara zake walikuwa akija kama leo Allah Subhanahu wa ta'ala haja kataza katika misimu yako ya, ya Hijiyaweza kwenda na biashara zako kufanya kabla au baadaye si matatizo Kwa hivyo alikuwa akifatiliza watu kutoka maeneo wa tofauti tofauti pia kija pale ukileta na biashara zao wakiuza wa na na mali ya Makuraishi Kwa hivyo kila moja kifaidika akaja kabla haijaanza ibada za za, za, za Hija akamfuata mmoja katika viongozi wa Qurayshi Al-As ibn al-Wai al, -as al ni babake sahaba Amru ibn al-As alikokuwa kumbwa mkubwa mmoja katika wakubwa wa Qurayshi Al-As ibn Wai akamwambia nipatie mimi haya yako ukimaliza ibada zako za, za Hija njoo uchukue pesa zako Ibn Wai akajua hakuna wasiwasi nampa mtu na na yake yani mtu ana msimamo wake mtu ana cheo mtu kauli yake bila shaka ni askizwe akafanya ibada zake alipomaliza kamfuata alhasim kumwambia bwana sasa tena chamaaliza alhamdulillah nataka kurudi kwetu yale mali niliyokufa sasa nataka pesa zake akamwambia bas hakuna neno ndoke akienda kesho akamwambia kesho kenda mpaka sasa msho utakjua huyu hataki kunipa na ilikuwa ni ada baadhi ya Makureishi Mtume sallam aliyawona baadhi ya viongozi wa Makureishi wakifanya hivi mtu utokuwa mali khaswa ya mtu ambaye si katika makabila makubwa na si mwenye hivi volomu ana atakemtetea hakuna mtu atakayemtetea wewe ni mgeni unkuja huku ufanyabiashara yako kama uliharibiwa uliibiwa uliharibiwa nikopo unfanyaje uli basi we nenda tu walikuwa wakihofia baadhi ya makabila ambao kwamba wao walikuwa na nao imma katika zile biashara zao kuenda kusini na kaskazini hupita kwao basi wale kwa kiwaogopa lakini wengine wengine au kija vibaya mali yako atukuliwa huyo bwana kila mtu akajua hapa mimi si pale lolote. Mwisho akatunga ابيات ya mashairi na alikuwa mkazi yao makureishi katika uhudari. Na kama tutakujadili ee, wiki ijayo inshallah, dunia ni hiyo. Ni kwamba katika kuutayarisha kumtayarishia Mtume Salla. Hawa Makuraishi dole kwa mabingwa katika lugha ya kiarabu na ujue Mtume Muhammad atakuja na Qur'ani kwa lugha ya, kia, ya kiarabu kisha waseme si maneno Mwenyezi Mungu maneno yako au ulifundishwa kwa hivyo walikuwa mabingwa wa lugha ya kiarabu na Waarabu kwa jumla lakini wakoresh walikuwa kwa kitamba kwa hivyo wakishindana katika mashrine na shairi lilo kuwa bora zaidi likitundikwa katika mlango wa na hufanywa mashindano katika misimu ya ya Hija watu wote wako pale kila leo unabingwa wake amtoe pale wakishinda na mashairi ndeshairi lilo kuwa bora hutundikwa katika mlango wa kama maana yake kuwakumbusha watu huyu ndio bingwa Utasikika na kutajwa Watu wakifanya ibada zao, wakitufu, wakifanyaje kuna shairi pale. Na fulani ndio safari ndo bingwa huyo. Kukaa mwaka mzima mpaka hiyo ijayo, mpaka mashindano mingine kushindano tena. Kama atapatikana mwingine na ushairi lake ile ile pale. Kwa hivyo walikuwa Waarabu za mazile, wame ule lugha ya Arabu ndio uwezo wa kusema ndio kilele cha lugha ya Arabu kwa nzama za Mtume sallallahu alaihi wasallam naaikwa sibure mwezimbwe alijalia hivyo ili kuja kusimamisha hoja kwa Waarabu na Makoreshi haswa alipowafikishia Qur'ani. Kwa hivyo Huybana akatunga mashairi na kwa wao kutunga kaa tena atimasiku masiku kuanda hawajukoandika bwana. Wengi wao na hiyo moja katika moja katika Hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alimtumiza Mtume Muhammad kwa watu ambao hawajui kuandika wala kusoma yeye akiwa mmoja wao Ni kitu cha kutungwa hapo na hapo Sheikh na mpaka leo ukenda bararabu ee, kama maeneo ya yaman nishaona watu hupokezana mashairi yatungwa pale si swala la kutunga shairi kwa kuandika wana kama competition sema ni competition lakini kuona mtu huinuka tafunama <coughs> akatoa mashairi akimalizia pale alipofika wewe upokee unjue si shairi liko kutoka zamani mliihifadhi ndo natungua pale pale mtu ataje mistari yake kadhaa mabiati zake akifikia mahali wewe upokee kutoka pale uchukue mstari wa mwisho wa ule uliotangulia uchukue pale na uende mbele Uchungia biati zako kwa kusema pale kwa pale ni uwafikiria. Ikikushinda urudia mara mbili mara tatu. Ukishinda kwa kando Sheikh <laughs> anarushwa mwingine. Sasa watu si mabingwa hivyo lakini bado wako watu wa sampuli hiyo. Hebu fikiria zamazili za, za Mtume SAW. Ubuwana alipanda akafunga mashairi, kwamba mi nagulumiwa na nane atakayenitetee? akatunga na kuwataja makureishi kwamba watu wannidhulumu hawa wa ammi yake mtume msallam akasikia yakamkera mashairi hayo ya. kama maneno ya jina kwa nini huyu bwana yuwadilie ya haki yake na sisi tuko hapa hapa kimya basi atakusema pia hatuwezi kusema Liole otoishi katika zama hizi. Matukio yatokea. Hakuna mtu asema kitu. kimia Tukidhania kwamba tukinyamaza haya matukio yatapita. Hayapiti yatakuja na mengine na mengine. Si kitambo yale lolotokea sentropolis. Basi elezaneni watu ambizane kunani. Kimya hakuna mtu asema Kama hakukutokea kitu na dhulma zaendelea watu wataziona kimya hakuna mtu waseme kitu watu washikwa ovyo na kama wametagitiwa kabila fulani kimya ama damu watu fulani wa somali nani nani kimya watu hawasemii kitu tukichukulia kwamba hili jambo litakwenda zahalieni ndizake litakuja lingine watashikwa na wengine watalekezwa wengine watatajwa wengine hizo zulma itaendelea sisi nguvu zetu basi kule kusema ndiyo kilichobakia hatuwezi kuondoa kwa mikono yetu baadhi ya maovu na dhulma tunazoziona basi kusema hatuwezi kusema pia lazima tusimame tuseme Zuber hili likamkera huyu amedhulumiwa na Iwanadi atulalamikia na sisi kila moja kimya nini aliofanya ni mtukufu ni mwenzetu ajulikaniwa mwanasiasa kiongozi Al-As Wa'il na huyu ni nani kutoka kabila la Zubedi hujatoka la majango wa wapi huko yaman, hana mtu wa kumtetea ile jambo likamkera Zubedi akakusanya koo za kikureshi, kila ukuwa kikureishi ukatoa mwakilishi Banu Hashim Banu al Asad ibn Abdul Uzza Azharani Mukhilal Taym ibn Murra na wengineo wakatoa waakilishi wao ili kwenda kukana kulizungumza salaahili na mkao wenyewe ukakutanishwa katika nyumba ya Abdullah ibn Juzan na mtume msallam ipo hadithi ambayo akaelezea akasema mimi nilihudhuria mkao huu wa mapatano ya fubul hulfu fubul likueko mimi na akausifu mkao ule kwa sababu kulikuwa ni mkao wa na kukubaliana ya kwamba kuanzia leo tusikubalini jamaa mtu atoka nje kwa sababu ni dhaifu nani aonewe na sisi tukanyamaza lazima tusimame tutetee tusemeni haki kwa sababu ukiwacha uovu uanze ukalinyamazia basi wallahi litakuwa litakuwa likue liwe kubwa kulihimili ambapo mwanzo lilianza nje bodogo mfano mzuri ni haya tunaona vijana wetu wao mtu wa kabari, apo mobile kwanini, kwa nini watu hawasemi kwa sababu aliyopokonya sisi wetu wanaanza kwanza siyo mtu wa bara siyo mtu wa akipitwa shikwe kabari watu hawasemi na ajulikaniwa ni mtoto wa fulani wa fulani Kimia hatusemi lolote Mtu nyumbani kwake nje kuna kibaraza watu wamekaa hutabangi Hawezi kutoka na kuambia tokeni hapa Kimia wa ungwa Tusemi kwamba tawalaumu moja kwa moja watoto lawama zipo kwa wazazi nao masifu kwa wasimamizi nao masifu mpaka kwa serikali lakini wewe kama mmoja ulioko hapo basi simama useme ondokeni hapa msifanye hao mnawafanya ukinyabasa leo waona kwamba ah kumbe si hata kama makosa lakini hakuna mtu atuambia kitu kitu watuogopa au basi itapua na likuwe na liku. Na no. kwa hivyo hili jambo azuberi ibn Abdul Muttalib lilimkera na akalisemeza na kulizungumza ikabidi kufanywe mkao ikabidi kufanywe mkao ili hili lizungumzo ilifala ndio wakakusanyika wakili hao katika nyumba Abdullahi ibn Judan at na Mtume صلى akasema mimi ni shuhudia hulfu au mapatano haya ya fulul katika nyumba ya Abdullahi ibn na nasema kwangu mimi na hadithi hii imepokewa Madina baadaye asema kwangu mimi hili jambo ni zaidi nizuri zaidi kuliko kupewa mifugo asema asememkao huu kwa kheri kwa jambo zuri kuliko hata mtu kumpa mifugo asema hata katika zama hizi za uislamu nikialikwa katika mkao ule nitahudhuria Tunza asema hata katika Uislamu ni mtume Mwenyezi Mungu na ni kiongozi asema nikiitwa katika mkaa ufano ule watu wamekusanyika kuja kuzungumzia na kuzuia dhulma nitahudhuria kutoka pale au katika mazungumzo yale kila mwakilishi waka mkataba kubuka hao hawa, hawajuku kuandika. mkataba wao kwa kawaida wanapozungumza jambo na kukubali ule tambara yategemea mkataba wenyewe mwanini mkataba mafatano kama huu walikuwa wakileta chombo cha mafuta mazuri ya miski watia mkono wako waweka katika tambara hili kwamba wewe saini kama leo swatulisho so gumba wao huweka feini ikio ni mkataba wa kivita uletwa chombo cha damu baada ya kusema mimi nitatetea mi niko tayari kufa utatia mkono wako katika chombo cha damu upake katika tambarilia kuonesha kwamba mimi nahusika katika mapatano hayo au makubaliano yale mfano kwa hivyo katika mkao huu shelf al-fudhul ndio vingine kwamba ni shelf mutayyabin ni mapatano ya mafuta mazuri kwa sababu baada ya kupatana wakakubaliana ya kwamba hawatakubali dhulma itendeki kwa mnyonge au mtu ambaye si mwenyeji na watasimama na mtu kama yule kivyo vyote kuhakikisha kwamba yule mtu anapata haki yake kinyukuo tokuja ku, to kuona katika sera baadaye mambo yale kama yalisahauwa baadaye kwa sababu waliendelea na mambo yao ya kugulumzumu wakati wautume, wa utume wa bwana Muhammad swalla allah baada ya uko makkah abu jahal aliwakamchukulia mtu mali katika misimu ya hija kila kidai jamaa amwambia wewe nenda ukatafsiri mtu wa huko kwa hivyo mapatano haya yakafungwa siku ile wakatia ya mikono yao usahihi yao kwa mikono iliyo ya mafuta mazuri wao katika vitambara wakamfuata al-As ibn na kumwambia kwamba tumepatana kumtetea huyu bwana na mwingine yote kama huyu ikabidi al-As ama alipe Ma mali ya yule bwana malipo yalikuwa ambao yanastahili kwa hivyo wakasimama naye ambapo kabla ya zuberi kusema watu kuwa kiyogube, walikuwa kiaogopa kwa sababu walikuwa kiazunguka kwenda kwa makureshi bwana mimi natukuliwa mali na lafi a yule bwana hatu hatumwe yule ni kiongozi yule nini siwezi kujingiza mwisho alipotafika na kutunga zile amiyati na kutunga mashairi azubair ibn e, Abdul Mutwal likamkera hiliyo ndio kafanya mapatano haya mapatano haya yakakubalika na makureshi wote ikabashasta hatao ingia mtu na kudhulumiwa ovyo, ovyo ovyo ila kwamba wata, watu watatetea kwa hili ni tukio lingine ambalo lilimkuta Mtume SAW katika ujana wake tamatoke ma, machache kama tutaja matano takriban tuntaja matatu bado e, kujenga ama kujengwa kwa kawa pia lilimkuta Mtume SAW na SAW kwa e, bibi Khadija ده ساعه هجاري المكتجه ان شاء الله وكجايوا مع شاء الله ونوكي وميم سونج سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا نستغفرك ونتوب اليك